Мати Журавля була дуже добра і лагідна жінка, ніжно любила свого сина. Вуличне його прізвисько прийняла якось одразу і називала тепер сина не інакше, як Журавлик. І в її устах це звучало так зворушливо, що не можна було навіть уявити, щоб вона називала сина якось по-іншому. За нею і бабуся почала називати внука Журавликом. І Сашко-циган, у глибині душі, приховуючи це навіть від самого себе, заздрив другові, що в нього таке прізвисько. Але тут уже нічого не поробиш. Прізвиська не вибирають. Яке тобі люди дали, з тим і живи. На плиті шкварчало щось таке смачне, таке апетитне, що аж памороки забивало. Журавлева мама Катерина Іванівна Сирокваша на всі бамбури була визнана майстриня Куховарити. Та й не тільки на бамбури. З усіх кутків гарбузян, ба навіть із сусідніх сіл, приходили частенько господині повчитися в неї. А коли наближалося в гарбузянах якесь бучне свято, весілля чи свято новородженого, проводи в армію або що, то Катерина Іванівна вже знала – прибіжать до неї з проханням, і вона не відмовляла нікому. Вона страшенно любила частувати людей, і, мабуть, найбільшою насолодою для неї було ото дивитися, як людина з апетитом їсть приготовлену нею страву, і прицмакує, і підхвалює, і ай -яй яйкає від задоволення. От і зараз журавлева мати сіла край столу відперла щоку рукою і з невимовною ніжністю дивилася на хлопців, які намилали смачнючу смаженину, котрою вона їх частувала. Їжте, голуб'ята, їжте, я вам ще покладу їжте, поки не прохололо, бо тоді ж зовсім інший смак. Та хлопців не треба було і припрошувати від такої смакоти. Їх і за вуха не відтягнеш. Хух! Відхитнувся нарешті від столу Сашко Циган. Що ви, тітко Катерино, з нами робите? Так же і луснути можна. Спасибі! Ага, відхитнувся і Марусик. У мене живіт як барабан. Таке смачне готувати, просто злочин. Хіба втримаєся, щоб не той, не... Хух! Та для того ж і готується, щоб їли. На здоров'ячко, голуб'ята. Вам це корисно, вам рости треба. Катерина Іванівна була задоволена і усміхалася сонцесяйно. Ще раз дякую. підвівся Сашко циган. Тепер і до діла можна. Яке там діло? Гуляйте, голуб'ята. Останні жденьочки, скоро в школу. Ага. стулив губи Сашко циган. А курей нагодувати. А льосі завдати, а? Та йдіть уже, йдіть, махнула рукою журавлева мати. Я сама. Марусик з надією глянув на Сашка цигана. Ні, рішуче мотнув той головою. Я батькам обіцяв, як їхали. Ага, змушений був уже підтакнути Марусик. Я теж. Треба. А ми ж веденько разом, підхопився журавель. Спершу в Марусика. «А тоді в Сашка!» «Ну, глядіть!» – приголубила їх усміхненим поглядом Катерина Іванівна. «Як ви такі герої праці, то давайте!» Навіть не дуже захоплююча робота у гурті робиться весело. Весело і швидко. І незабаром з усіма хатніми господарчими клопотами було покінчено. «Кажуть, люди, кажуть!» Підвівши до гори правицю, Урочисто вигукнув Сашко циган, і хлопці весело засміялися.